Eta bo, osu konten gara, pursi gara irabazi dugu dira bi, bi txapeldun eta irugarrena oso azkarrak ziren badakigu zergaitik hemen direla, zergaitik finalean direla Osu gogorazen eta denborarekin zailazen ere eta impactak eta denak asko azkarrak zinen Ez zen bat ere baina egin dugu eta frantziako txapeldunak gara Denok lagunak gira orduan handi bat gira eta horiekin eraabazu duko.